У стьопи промайнула думка, що в той час, як вони просуваються повільно, запара парай павлюк, підхоплені вітром, що дме їм у спину, мчать дуже швидко. Пройшовши кроків п'ятдесят, відчули, що добре впріли, бо вітер щохвилини посильовався. Ще десять кроків, і мотузок обірвався. Зупинившись, помацали навколо, чи немає продовження. Але нічого не знайшли. Можна було вертатись назад. Від того невдалого завершення своїх розшуків вони навіть зраділи, адже тим самим могло закінчитися і на двісті чи триста кроків далі, а пройти ті кроки як важко. Тепер же вони поверталися підштовхувані вітром і з надією, що, може, їхні товариші розкрили таємницю мотузка. Втроє менше пішло часу, щоб повернутись до поламаної лижі вершомета. Вирішили йти далі вслід за товаришами Стали по обидва боки мотузка і пішли поруч Тепер йти було легше І тому, що вітер до спину І тому, що крига порівнішала Тороси зустрічалися рідко Вітер заважав розмовляти, відносячи слова наперед Раптом у темряві за кілька кроків від них гостинно блимнув вогник Мисливець, що сили гукнув. У відповідь вогник затанцював, загайдався. Очевидно, вітер доніс туди звуки голосу. Вони догадалися, що чути звуки, які йдуть звідти, їм заважає супротивний вітер. Ще хвилина, і перед ними з'явилося кілька постатей. Двоє тримали ліхтарі. Це були Соломін і Котовай. Біля них стояли Павлюки за пара. Вітер не давав говорити. Він викрадав слова, уривав фрази, глушив або перекручував звуки розмови. Але всі зрозуміли, що матроси розшукували чотирьох лижників і мусили бути десь недалеко від пароплава. І справді, за якихось десять хвилин усі опинилися біля борту лахтака. Там їх радо привітали Кар і Торба. Виявилось, що коли почалась завірюха, Кар, турбуючись за експедицію, Наказав протягти на кілька сот метрів від пароплава канати. Штурман правильно розрахував, що коли вони повертатимуться, то не потрапивши до пароплава, обов'язково зачепляться за канат. Знаючи вправність і досвід вершомета, він був певний, що мисливець пройде десь недалеко від лахтака. Тримаючись за канат, люди з ліхтарями безперервно ходили поблизу пароплава, сподіваючись зустріти своїх розвідників з острова місячної ночі. Пурга посилювалася. Всі повернулись на пароплав. Розвідники, розташувавшись навколо пічки, грилися чаєм і розповідали про свої враження від острова і подорожі. Розділ дев'ятий це трапилося через два дні після їх подорожі на острів місячної ночі. Коли Павлюк прокинувся і висунув голову з-під кожуха, його здивував вогонь, що освітлював вікно радіорубки. «Пожежа», – подумав він, – і кинувся на палубу. На кормі, наче величезне багаття, палало кілька бочок з-під смоли. Полум'я освітлювало палубу, димар і щогли пароплава, що виступали на фоні навколишньої глибокої темряві. Ніч контрастувала з огнем і від того ставала ще чорнішою. Біля вогню темними плямами топився сніг, від талої води біле снігове покривало палуби ставало сірим. Слабке тріщання розпечених клепок було єдине, що порушувало тишу. Кочегар зрозумів страшну небезпеку. Він перший помітив її. Товариші, очевидно, спокійно спали або відпочивали в загальному приміщенні. «Будити!» – промайнула думка. Але в той же час в півбаку, де висів пароплавний дзвін, полинули швидкі, енергійні звуки пожежної тривоги. «Вахтовий!» – догадався Павлюк. «Але чи почують у трюмі?» «Мій номер сім. Вогнегасителі Сокира». Вихором мчали думки. На випадок пожежі між командою пароплава заздалегідь було розподілено обов'язки. Кожен числився під певним номером, і кожен номер мав свій протипожежний інструмент і певні обов'язки. Павлюк знав,